Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Washerlah umur muhdasatuhā, wakullā muhdasat bid'ah, wakullā bid'ahun dhalalah, wakullā dhalalatin fīnā. Kita lanjut sedikit, kemudian istirahat, sahabis asar, kemudian kita lanjutkan sampai menjelang maghrib. Selanjutnya lanjut, habis maghrib sampai selesai, insya Allah taala. Kita telah memahami bahawa sabar yang paling berat kata beliau adalah sabar jenis kedua ini. Jenis kedua dari jenis ketiga. Tiga dari kesabaran Selama manusia masih mempunyai jiwa Pasti akan merasakan ini yang paling berat Sebab tuntutan jiwa Mengharuskan perlawanan Siapa yang akan bersabar Saat ada orang yang memfitna dia Mengambil harta bendanya Menudai kehormatannya. Apa yang terasa oleh jiwa Ada objek Yang bisa menjadi sasaran jiwa Sementara yang terbaik adalah bersabar Karena itu beliau menegaskan tidak ada yang bisa bersabar terhadap jenis ini kecuali para nabi dan para siddiq. Sabar terhadap musibah yang menimpa yang sengaja ditimpahkan oleh makhluk kepada kita. Apa terhadap harta benda, terhadap keluarga, kehormatan, terhadap diri. Dan ini ikhwah melingkup banyak sekali perkara di apakah masalah pribadi eh masalah rumah tangga eh tetangga atau perkara dakwah kita tidak akan bisa lepas dari gangguan manusia dari upaya orang yang ingin mendzalimi kita, memfitnah kita atau yang semakna dengan kita Kata beliau selanjutnya "Wahai Nabi Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika audia, dia berkata, 'Ya Allah, Musa, aku sudah audia dengan lebih dari ini, fakir.' Dan dia memberitahu Nabi dari para Nabi bahawa dia dipukul oleh orang-orangnya, sehingga dia berkata, 'Ya Allah, ampunilah orang-orangku, kerana mereka tidak tahu.' Dan dia juga menceritakan tentangnya bahawa dia faj'ala yaqulu mithla dhalik fajama'a fi hadha thalatha umur al'afwu anhum wal istighfara lahum wal i'tidhara anhum ya la ya'lamud beliau memberi pendahuluan mulai masuk menjelaskan Qurayyan tentang kesabaran yang paling berat ini kata beliau adalah nabi kita panutan kita Muhammad alaihi salatu wasalam ketika diganggu disakiti beliau mengatakan semoga Allah merahmati nabi Musa alaihi salatu wasalam dia telah diganggu lebih banyak dari apa yang menimpa saya ini beliau pun mampu bersah, bersabar bersabar ini nanti kita akan bacakan hadisnya lebih dalam. Saat Nabi diganggu di sini berhebat betul gangguannya. Sampai muka Nabi merah. Lihat bagaimana tuntutan jiwa itu. Iya, ketika Nabi diganggu saat ini. He. Tetapi Nabi mampu menahan dirinya. Ini salah satu resep untuk bersabar kita harus memiliki panutan yang saat kita tergoncang eh, kita mampu mengingatnya dan mendoakannya Nabi Langsung mengingat Nabi Musa AS yang betul-betul hebat menerima gangguan dari Bani Israel dan Nabi telah mengkabarkan dalam hadith yang sahih tentang seorang Nabi Seorang Nabi yang dipukul oleh kaumnya Sampai berdarah Dalam keadaan mengusap darah di mukanya Nabi ini Mengatakan kepada kaumnya Allahum maghfir liqawmi Fa innakum la ya'alamun Ya Allah Ampuni kaumku Sungguh mereka belum tahu ini darah sudah bercucuran di muka Ini Nabi menceritakan Tentang seorang Nabi Dan dalam sebuah riwayat Hal ini terjadi Menimpa beliau Dan beliau yang mengucapkan Ucapan ini Kata Sheikh Coba lihat Nabi yang mulia ini Telah mengumpul Tiga perkara dalam peristiwa ini Yang pertama Maaf Terhadap kaumnya Yang kedua Memintakan ampunan kepada kaumnya Yang ketiga Mencarikan uzur Untuk kaumnya Bahwa mereka tidak tahu Tiga Kalau kita urai sebenarnya Bukan hanya tiga Nabi yang mulia ini Alaihi salatu wassalam Pertama Mampu bersabar Menahan diri Coba lihat Manusia yang mulia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang beradaan. Dari kemistaan hidup kepada kemuliaan hidup. Dari kesempitan hidup kepada keluasan hidup. Dari pahit getirnya kehidupan kepada ni'matnya kehidupan. Tetapi dibalas dengan kaumnya dengan apa? Penghinaan. Bahkan pemukulan. Sampai berdarah. Mukanya lagi yang berdarah. Tapi dia tidak membalas mampu menahan, sabar sabar artinya menahan dia tidak membalas. ini yang pertama sebagian manusia diperlakukan seperti itu mampu bersabar, dia tidak membalas tetapi memaafkan oh jangan dulu memaafkan oh jangan dulu, sabar ya sabar dia tidak balas, tapi maaf aduh aduh mustahil mustahil tapi di sini justru Nabi ini meraih maaf juga. Dia langsung memaafkan kaumnya. Lihat kondisi yang sangat luar biasa ini. Keteladanan yang tiada tandingannya. Bahkan tidak hanya sekedar memaafkan. Dia memintakan ampunan untuk kaumnya. Ada orang yang mampu bersabar. Bahkan saya maafkan kamu. Tapi mintakan ampunan. Itu urusan kamu dengan Allah. Lah. Kalau saya juga yang mintakan ampunan. Aduh terlalu berat. Masih terlalu berat. Tapi Nabi yang mulia ini justru. Memintakan ampunan kepada kaumnya. Allahum maghfir liqawmi. hebatnya lagi ketika dia sebut dia mintakan ampunan untuk kaumnya Nabi yang mulia ini mengatakan liqawmi untuk kaumku perhatikan kalimatku untuk kaumnya saya itu menunjukkan kedekatan kelembutan yang sangat dia tidak katakan Allahumma gafiril kaum ya Allah ampunilah kaum itu bukan itu kalimatnya Ya Allah ampunilah mereka. Bukan itu kalimatnya. Tapi qaumk. Ini jenjang kelembutan. Jenjang kasih sayang. Di sakit itu justru yang muncul apa? Kasih sayang. Mau bersabar seperti itu? ilmunya, ada 20 ilmu ini pendahuluan ini untuk memasuki ilmu-ilmu itu lihat lebih dahsyat lagi Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam ini ketika memintakan ampunan kepada kaumnya doa yang dia pakai menggunakan nama Allah yang terdahsyat yang paling hebat Allahumma Allahumma yang terpakai Ini lafad doa Kalau kita periksa Semua doa-doa dahsyat Hebat luar biasa Dalam Quran dan hadith Nabi Pasti menggunakan ini Pemuda yang disuruh belajar Sihir sama raja yang akhirnya bertemu dengan ahli ibadah. Ahli tawheed. Belajar juga darinya. Yang akhirnya menang ilmu tawheed. Ilmunya ahli ibadah. Raja pun ingin membunuhnya. Beberapa kali percobaan pembunuhan. Justru yang membunuh yang binah. Yang diperintahkan. Pasukan khusus. Yang diperintah untuk membunuhnya. Justru yang binah. Sah. Dengan sebab apa? Doanya pemuda. Baca kisah itu. Doanya menggunakan Allahumma. Tentang tiga orang. Dalam perjalanan kemudian. Mengharuskan mereka bermalam dalam gua. Kemudian roboh. Batu besar menutup mulut gua. Dengan apa mereka selamat? Dengan doa. Doanya Allahumma juga. Doa Nabi Sayyidul Istighfar. Doa pimpinan, seluruh doa pengampunan. Siapa yang membacanya di waktu pagi dalam keadaan yakin terhadapnya, kalau ditakdirkan meninggal sebelum sore, dijamin masuk surga. Dan siapa yang membacanya di waktu sore, dalam keadaan yakin terhadap kandungannya, kalau ditakdirkan meninggal sebelum pagi, dijamin masuk surga. Doa ini juga awalnya, Allahumma. Doa untuk menghilangkan segala gundah, gulana, kesedihan, kesusahan, kekhawatiran Yang disebabkan oleh sesuatu yang telah terjadi Sementara kita alami Atau yang akan kita alami Untuk melenyapkan semua itu Nabi juga mengajarkan doa Dan pasti siapapun yang membacanya Akan lenyap semua perkara itu Dan diganti dengan kebahagiaan Doanya pun Allahumma Awalnya Tapi saya nak sebutkan lengkapnya doanya lain pembahasannya titik pembahasannya Nabi yang mulia ini ketika mendoakan ampunan kepada kaumnya dia menggunakan ilmu terhebatnya kan kalau orang setengah-setengah memintakan ampunan ya yeah. kadang orang sudah mau memintakan ampunan ya tetapi tidak sepenuh jiwa Nabi yang mulia ini justru dengan sepenuh jiwa Memintakan ampunan Tidak tanggung-tanggung langsung menggunakan Allahumma Ighfir liqawmi Ampuni Kaum Lihat Ini jenjang apa sudah ini, ini jenjang As-sakina Jenjang ketenangan terhebat Yang dihalami Oleh manusia sebab ini di saat darah masih bercercah di muka. Darah masih bercucuran di muka. Dia usap darah itu di muka. Kemudian mengatakan, "Allahumma gfir li qaumi." Uswatun hasanah. Keteladanan yang tiada tandingannya. Kata Sheikh "Lebih hebat lagi, Nabi yang mulia ini justru al-i'tidhar." Memintakan uzur Ini jenjang kesabaran terhebat Luar biasa Ada orang bisa memaafkan Bisa bersabar Bahkan memintakan ampunan Tetapi kalau harus mencarikan uzur perbuatan jahat itu Itu tidak mau berpikir jauh Justru Nabi yang mulia ini Dia yang carikan uzur Kaumnya di hadapan الله dinyatakan udur fa'inna hum laya alamun ya Allah mereka belum tahu lihat ehwal lanjut kata beliau و هذا النوع من الصبر آقبته النصر والعزة والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيارة محبة الله ومحبة الناس له وزيارة العلم ولهذا قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يحدون بأمّنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يُخنون فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإذا ضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان، فرقق العبد في درجات السعادة بفضل الله، وذلك فضل الله أتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ولهذا قال الله تعالى: إدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها يعني الأعمال الصالحة mithlul afwi was-safh illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa du haddin adhim nasibun waafir nasibun waafir wahiyal jannah kata beliau rahimahullahu taala jenis kesabaran ini adalah jenis kesabaran yang akhirnya hasilnya adalah per Al-Izza Kemenangan Semakin mulia Wasurur Semakin bahagia Wala amnu Betul-betul aman Keadaannya Wal-kuat Semakin kuat Fidakillah, Dalam kedekatannya Dalam penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sabar jenis ini Terhadap semua oh gangguan manusia Adalah sabar yang akan semakin menambah cinta kepada Allah Bahkan Membuat manusia semakin cinta kepada orang yang bersabar Sabar jenis ini Adalah sabar yang akan semakin menambah ilmu Siapa yang tidak memiliki sabar ini Tidak akan pernah bisa bertambah ilmunya Dengan ilmu yang terdahsyat ini ilmu yang hanya akan diperoleh di medan pertempuran menghadapi gangguan orang-orang yang mengganggu. Ilmu langsung anugerah dari Allah. Karena itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ja'alna minhum a'immah" dan kami pun menjadikan di antara mereka menjadi a'immah, imam-imam. Imam di sini gelar tertinggi dalam beragama. Allah angkat mereka menjadi imam. Yahdun Nabi Ambrina yang memberi petunjuk dengan petunjuk petunjuk kami. Kapan Allah mengangkatnya? Lama sahbaru. Tak kala mereka bersabar. Wakanu di ayat Naiyukinun dan mereka terhadap ayat-ayat kami sangatlah yakin. Sekarang beliau menambah satu yaitu yakin. Kata beliau jadi. Dengan kesabaran dan dengan yakin. Imamah dalam beragama. Panutan dalam beragama. Kedudukan tertinggi dalam agama. Akan kita peroleh. Sehingga. Kalau kekuatan yakin dan iman. Menyatu dengan kesabaran ini. Disanalah hamba akan. Terangkat derajatnya. Masuk ke dalam derajat-derajat kebahagiaan yang tiada tandingannya semata kerana keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah hakikat keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki ingat Allah dhul fadlil azim dialah yang maha memiliki keutamaan yang sangat besar syekh memberi isyarat bahawa sabar ini harus beriringan dengan yakin ada ilmu yang teryakini Sehingga bisa bersabar. Ini yang beliau bahas khusus dalam Pisarae. Kata beliau, karena itulah Allah berfirman, "Ida faadillatihi ahsan". Balas dengan cara yang paling baik. Maka apa yang terjadi? "Faidillah dibayna kawbaynahu adawah". Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia terdapat permusuhan berubah menjadi kaannahul waliyyun berubah menjadi seperti orang seperti orang yang betul-betul mencintai kita dan siap menolong kita dengan pertolongan yang terhebat wamayulaqaha tidak ada yang diberi amalan soleh ini yang sangat hebat ini yang semisal maaf dan membiarkan perkara ini kecuali illal ladina sabaru kecuali orang-orang yang bersabar Wahai ulah kauh illahu habim abim tidak ada yang diberi perkara ini kecuali kata Allah pemilik bahagian terbesar anugerah Allah sangat banyak tetapi yang paling besar yang diberi ini yang terbesar yang diberi ini dia adalah surga wajinul amdu wajinul abdi wa yu'inul 'abd 'ala hadzhis sabri 'iddatu ashyah kata beliau yang akan membantu hamba untuk bersabar di atas jenis sabar ini ada beberapa hal baru kemudian beliau masuk mengurai menjelaskan 20 ilmu besar untuk Mampu bersabar Dengan kesabaran yang terdahsyat ini Dengan kesabaran siapa yang memilikinya Maka dia telah mendapatkan bahagian terbesar Kalau dia sesama pedagang Kemudian hidulimi oleh pedagang yang lainnya Berarti dia mendapatkan kesempatan Untuk menjadi pedagang yang paling hebat Bahagian yang diperoleh Dengan kesabaran menghadapi keuduliman itu kalau dia sesama pegawai. Kalau dia sesama pemimpin. Kalau dia sesama lelaki. Dia sesama wanita. Dia sesama tetangga. Dia sesama muslim. Dia sesama ahli sunnah. Dia sesama ustaz. Dia sesama pengajar. Dia sesama apapun. Ketika terjadi gangguan. Eh, ketahuilah Itu kesempatan besar. Untuk meraih kemuliaan yang tiada tandingannya. Tapi ingat. Sabar ini hanya akan Mampu diwujudkan Ketika beriringan dengan ilmu Di antara ilmu itu Sudah diisyaratkan dalam pendahuluan tadi yeah. Tetapi Kita akan urai Syekh rahimahullah ta'ala akan mengurai lebih dalam Dan Beliau akan memberi ilmu 20 ilmu besar Yang akan membantu kita Untuk bersabar dengan kesabaran ini satu ilmu dari dua puluh ini Sudahkan melahirkan efek Pengaruh yang sangat hebat Apalagi kalau kita punya dua Tiga eh, Apalagi lebih Inilah kesabaran Yang fikiran tidak akan bisa menjangkau Perasaan tidak akan bisa melingkupnya Betul-betul hanya diberi kepada orang-orang terpilih karena itu ikhwah bersungguh-sungguhlah dalam memahami ilmu tentang kesabaran dalam jenis ini sebab siapapun kita tidak akan mungkin lepas dari gangguan manusia siapapun kita tidak akan mungkin bisa lepas dari gangguan manusia apakah gangguan melalui mulutnya Gangguan melalui tangannya Gangguan melalui siasatnya Makarnya Gangguan melalui dia bersama orang-orangnya Gangguan langsung terhadap diri kita Terhadap kehormatan kita Terhadap keluarga kita Atau terhadap harta benda kita eh, Terhadap keduniaan kita Atau terhadap agama kita Kita tidak akan bisa lepas Dari gangguan Kita sangat memerlukan sabar ini Alikhwa rahimahumullah kita sebutkan satu. Sebelum kita tinggalkan tempat ini untuk beristirahat. Yang selanjutnya kita lanjutkan setelah salat asar. Yang pertama kata beliau, ayyasyhadah. Anna Allah Subhanahu wa taala khaliqu af'alil ibad. Wa harakatihin wa sakanatihin. وإراداته، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم على بي، وسوفل بي ذرة إلا بإذنه، ومشيئته، والعباد آله، فانظر إلى الذي سلطهم عليك، ولا تنظر إلى فعلهم بك، تستريح من الهم والغم والحزن. Yang pertama kata beliau ayyashadah Jadi ilmu yang pertama, kaidah yang pertama ayyashadah hamba syuhud Syuhud itu ilmu tingkat tinggi. Bukan sekadar dipahami, bukan sekadar dihafal, tetapi betul-betul tertanam kuat di dalam hati dan kita mampu menyaksikan ilmu itu dalam kehidupan kita kalau ilmu yang pertama ini tidak sampai dalam jenjang syuhud, kita tidak akan bisa menggunakannya untuk bersabar harus syuhud betul-betul paham, betul-betul yakin, tidak ada keraguan di dalamnya, Dia saksikan ilmu ini, ilmu apa? Bahwa Allah adalah pencipta seluruh Perbuatan makhluk, gerakan mereka seluruhnya, diamnya mereka seluruhnya, bahkan keinginan dan niat mereka seluruhnya, Allah yang menciptakan Harus pahami ini, yakini ini, harus mampu kita saksikan, tidak keraguan di dalam. Pahami doa ini. Nanti di akhir beri sebutkan penggunaan ilmu ini. Sehingga kita pun yakin. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Kita akan yakin. Tidak ada satupun. dzurrah Sesuatu yang terkecil. Yang bergerak. Di alam atas. Ataupun alam bawah. Kecuali hanya dengan izin Allah. Dengan kehendaknya kita yakin hamba adalah alat. Kalau kita yakin ini mampu syuhud terhadap ilmu ini, lihat penggunaannya, Kata syek. Maka pandanglah. Perhatikanlah. Fokuslah. Ketika ada orang yang mengganggu, mencemooh, menyakiti muslim kita, pandanglah, perhatikanlah. Siapa Yang menjadikan orang yang menyakiti kita itu Mampu Mewujudkan persakitannya kepada kita Siapa yang menetapkan Bahawa orang yang memfitnah itu bisa memfitnah kita Yang menggelimi kita bisa menggelimi kita Yang menyakiti kita bisa menyakiti kita Pandang dia Dan jangan kamu lihat Perbuatan orang itu kepada kita Maka di sana pasti kamu akan beristirahat Tidak ada gelisah Tidak ada keluh kesah Tidak ada kekhawatiran Tidak ada goncangan Tenang Orang ketika disakiti kemudian tergoncang Kalau perbuatannya orang itu yang dia lihat terus itu Ma'asa dia gini kan saya, ma'asa dia gini Kalau itu dia ingat Sudah Hati akan merespon Dan tiap diat manusia itu Menuntut pembalasan Tapi Kalau yang pertama yang dia munculkan adalah Ini takdir Allah Kenapa orang bisa memfitnah saya Allah yang takdirkan Itu kehendak Allah Akhirnya muncul apa? Inna lillah Wa inna ilaihi Raji'u Dia hamba Allah Tidak berani melawan Allah Allah sudah tetapkan itu pada dirinya Orang memfitnah dia Orang mendalimi dia Orang mencemooh dia Dia tidak berani berada di hadapan ketentuan Allah Tidak berani menolak Sebab yang dia pandang adalah Allah yang menyebabkan Allah yang telah menentukan itu mengembalikannya kepada takdir metode ini sama dengan metode menghadapi musibah yang menimpa kita tanpa keinginan makhluk jenis pertama dari jenis ketiga Eh, ini metode ini ini metode mudah tetapi pengaruhnya sangat luar biasa Yang kedua lebih dahsyat lagi, lebih mencengangkan lagi, iya, dan lebih-lebih betul-betul lebih menghantam munculnya goncangan, kesedihan, kekhawatiran saat menghadapi orang yang mencela kita, mencerca kita. Tapi nanti sahajalah salat asar kita urai kedua, ketiga dan seterusnya. Say, ini yang pertama. Iya, antum bisa langsung terapkan. Ayo, apapun yang antum hadapi sekarang, antum lagi sakit hati sama siapa? Antum lagi tergoncang karena apa? Iya, yang memang ada manusia yang sengaja. Antum misalnya mau membeli bensin, si penjual bensin memusuhi antum. Langsung mengatakan. Terhadap kamu saya tidak jual bensin Terpukul Kita tidak akan terpukul Kalau kita langsung mengingat Perbuatan saudara saya itu Allah sudah tetapkan Apapun yang Allah tetapkan Eh yang Allah kehendaki terjadi Tidak akan mungkin tidak terjadi Qaddar Allah Wa Masha'ala Lihat Allah inginkan hal itu terjadi kepada saya Allah inginkan hal itu terjadi kepada saya. Ambillah hikmah, ambillah pelajaran. Jangan lihat orang itu. Oh ya orang itu mukanya seperti ini. Masa tega-teganya dia. Eh, kalau itu yang dilihat sudah, hati pasti merespon. Aduh, langsung terpukul. Kita sendiri yang menyakiti hati kita. Orang hanya satu dari sebab. Ucapan orang, sikap orang kepada kita satu dari sebab. Munculnya kegelisahan Sebab yang terhebat kita yang melanjutkan Kita yang melanjutkannya Kita membuat hati kita Untuk memikirkannya Meresponnya Coba tutup Tidak usah pandang perbuatan orang Sebab kalau Allah sudah takdirkan Pasti terjadi Kita tidak akan mungkin lepas dari Hal itu Terima Qaddar Allah Wa ma syafa'an Allah takdirkan sudah. Apapun yang Allah terhadap pasti terjadi. Inna Lillah wa Inna Ilahi Raji'u. Sungguh kita mila Allah dan kita pasti akan kembali kepada. Ini praktis praktiskan mengembalikannya kepada. Ia kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan kebaikan. Akibat dari kebaikan itu, ini kebaikan, jelas-jelas kebaikan. Akibat dari kebaikan itu, karena sunnatullah Allah yang namanya kebaikan pasti pasca percobaannya, akhirnya kita terjatuh ke dalam hal ini, hal ini, hal ini. Orang-orang yang buruk, rendah pandangannya, langsung melihat apa? Nah, itulah siapa suruh melakukan itu? Siapa kebaikannya langsung dituduh. Ketika terjadi kejadian yang merupakan takdir Allah, Allah Subhanahu Wataala, kita pun terhantar dengan tuduhan itu, tuduhan itu. Apa yang harus kita lakukan? Gampang Kembalikan kata takdir Qaddar Allah Wa Masya Allah Allah sudah takdir Ini takdir Allah Kita akan tenang Dan kehebatan Mengembalikan kepada takdir ini Syekh sudah ungkap rahasianya Ditentukan oleh kekuatan cinta kepada Allah Tadi itu Semakin kita cinta kepada yang menakdirkan hal itu menimpa kita, kita akan semakin tenang, semakin kuat menghadapi takdirnya. Masa seorang pemuda yang mencintai wanita, ketika disakiti oleh wanita, iya, dicemooh oleh wanita, bahkan mungkin ditampar oleh wanita itu, yang sebelumnya, iya, jangankan, dibicar apa? jangankan dibicarai, ditegok-tegok pun tidak pernah ditegok. Tiba-tiba diajak bicara. Walaupun menyakitkan. Tiba-tiba disentuh. Walaupun ditampar. Kalau dia sudah cinta kepada wanita itu. Justru. Ucapan yang menyakitkan. Dan pukulan yang menyakitkan itu. Akan berubah dengan sikap apa? Alhamdulillah. Saya sudah dapat perhatian. Kenapa? Cinta yang menyebabkan sikap itu. Cinta yang menyebabkan sikap itu. Yang jadi masalah. Masalah. Kalau cinta kita kurang kepada Allah. Ditambah lagi. Keyakinan kita rusak terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin jamaah. Ada satu kejadian di muka bumi. Keluar dari kehendak Allah. Allah yang maha adil menghendakinya. Sabarlah. Ingat saja. Allah yang kehendaki. Jangan lihat bagaimana bringasnya bagaimana kejamnya bagaimana tidak berperasaannya orangnya, jangan ingat itu kalau kita ingat maka kita sendiri yang menyusahkan diri kita baik sisi yang kedua, lebih dahsyat sehabis asar insyaallah sekian aswadakallah alhamdulillah asyadu an la ilaha ila anta